det ved jeg ikke en skid om, men heldigvis har jeg allieret mig med Peter Hertel Rasmussen. Kan fil i historie, MA i War Studies fra King's College London i 1977, og ansat i Udenrigsministeriet fra 1979 til 2013. Så er han også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks Nationalexikon. Hej Peter, og velkommen ja, til hej. Nå, men Peter, jeg har jo det her problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om V-dag, ja. og du er nødt til at hjælpe mig. Hvad ja. er V-dag? V-dag, det vi står for Victory Day, det er den dag, hvor krigen i Europa holder op. Okay. Det vil sige, at det er der, hvor Tyskland endegyldigt overgiver sig til de allierede England, øh, Sovjetunionen, det vi i dag kalder Rusland og USA. Øh, det var ikke den dag, hvor Danmark havde, var blevet befriet, fordi vi havde fået vores frihed sådan set allerede øh, den 4. maj, hvor Tyskland underskrev en delkapitulation for de tyske styrker i Danmark øh, og, og Holland og Nordvesttyskland. Så vi havde sådan set aldrig fået, fået vores frihed på det tidspunkt. Men nordmændene fik jo først deres frihed, øh, da, øh, bef, øh, da, und, da kapitulationen blev undertegnet af tyskerne der den 8. maj 1945. Hvordan, altså, nu, nu, hvordan kan man bare sige, at landet overgav sig den dag? Altså, Sendte de en pressemeddelelse ud? Eller hvad, hvad, hvad, hvad? Nej, altså forudsætningen var jo det, at englænderne og franskmændene, englænderne og franskmændene og især is is is amerikanerne, var rykket ind i Tyskland vestfra, efter at være gået i land i Normandiet i sommeren 44, Og de har sådan set i Europa en meget stor del af det, af det vestlige og, og, og centrale Tyskland. Samtidig var russerne, øh, under deres øh, kamp for at slippe bag med, med de tyske besættere, jo trængte ind i Østeuropa og videre ind og havde Europaet Berlin i begyndelsen af maj 1945. Så den del af Tyskland, der var tilbage, som stadigvæk var under tysk kontrol, var meget, meget begrænset. Det drejede sig sådan set kun om Norge, det drejede sig om Danmark, og vi fik vores frihed lidt tidligere. Og så drejede det sig om sådan en smalt, tange land ned igennem Europa, ned igennem Tyskland øh, til Alberne. Og det, det, der jo så skete, det var det, at man sendte nogle meddelser til leder, om, at nu vil gerne overgive sig, og så efter sådan øh, en meget hurtig proces, så mødte man sig op. Øh, hvis du tager for eksempel overgivelsen den 8. maj, så mødte øh, tyskerne op i den lille franske by Reims, øh, der ligger i Nordøstfrankrig, øh, for at undertegge et kapitulationsdokument, som altså påbød alle tyske øh, militære enheder at opgive opgive modstand mod de allierede. Men da russerne også gerne ville have, fordi de jo havde stået med en meget stor del af krigen fra 1941, at tyskerne overgav sig til dem, så kom der en yderligere såkaldt kapitulation i Berlin, øh, i et sted, hvor man stadigvæk kan gå ind og se selve lokalet, hvor, den, hvor, hvor, hvor, hvor overgivelsen skete. Og derefter så overgav tyskerne sig og nedlagde våbnene og besendt til krigsfangelejre. Men det, som folk mest tænker på, når det drejer sig om VD i dag, det er jo altså de her jubelsener der fandt sted der i England og USA og alt muligt andet over, at nu havde man altså endelig vundet den her krig, der var år, og havde seks år, havde grebet sig op og færdig med, og man kunne så vende tilbage til en fredelig tilværelse. Så øh, de skrev altså under på nogle dokumenter, der sagde, at ja. vi overgiver os. Ja. Altså. Og øh, spørge, er, det, er det den dag, at Hitler skød sig selv også? Nej, øh, det gjorde han sådan set allerede øh, sidst i april måned, da russerne øh, stod øh, madkort. altså noget med et par hundrede meter fra den bunker i Rigskanteliet, ikke så langt fra Brandenburg og Thor, hvor man havde søgt tilflugt. Jamen, du har jo nærmest allerede lidt kort opsummeret v dags historie, ja, ja. så jeg spørger dig bare, hvor er så det store vendepunkt ved det, altså V-dag, ifølge dig? Ja, det er jo altså, det, det er, eller V-dag, er jo i sig selv det store vendepunkt, også? Altså, at Europa, efter at have været i krig, en sted som vi har omfattende krig hele vejen fra september 1939, hvor tyskerne går ind i polen der, pludselig oplever, at nu er der fred igen i Europa. Der bliver ikke skudt med gevæger, der bliver ikke skudt med kanoner, der er ikke mennesker, der dør, i hvert fald ikke af krigsmæssige årsager. Så jeg vil nok sige, at vi i dag, det er sådan set øh, det sidste afgørende og den sidste store dag i 2. verdenskrig i Europa. Så selve dagen er jo et vendepunkt i sig selv, bare ja. for i generelt hele anden verdenskrig? Ja, det er det, ja. Altså et vendepunkt i sig ja, selv? Ja, ja. ja. Og hvordan... Ja, altså det er et vendepunkt fra, at man går til at være i krig, ja, eller man til går til at, til at være, at være til, at, til, at, til at leve i fred, jo. Men der er noget, jeg ikke forstår det, er, Hvordan vidste det, at altså resten af verden, det lige var den dag? Altså alle jublede samme dag, eller? Ja, fordi det blev meddelt i radioen. Der ikke så meget fjernsyn at ja. nu overgiver Tyskland så, og ja. det træder i kraft, jeg ved ikke om kl. 1 om morgenen eller sådan noget, der, ja. øh, den 8. maj. Okay. Ja. Så generelt, i hvert fald, uanset hvad, selve vendepunktet er altså begrebet i sig selv. Ja, det Victor, er det, ja. Victory Day. Ja, det er simpelthen Victory Day. Jamen, øh, hvorfor er det så vigtigt at lære om V-dag? Fordi det er lidt det, du kom ind på. Det er noget, man, kæmpe, det er noget, man har kæmpet for. det betyder afslutningen på en lang og meget grusom og meget omfattende krig, som der store dele af Centraleuropa og Østeuropa fuldstændig øde. Man skal huske på, at da tyskerne trækker sig ud af Sovjetunionen der i 1944, så ødelagde de alt bag sig. De brændte landsbyerne, de ødelagde jernbanerne, øh, de sprangte broerne og alt muligt andet, og det vil sige, de mennesker, der levede der i det omfang, de overlevede krigen, stod jo over for en gigantisk opgave med at få alting genopbygget. Og det gjorde altså også skældende andre steder, og der var også dele af Frankrig og Belgien, som var meget hårdt medtaget fra kampene. Altså Normandiet for eksempel, hvor der var øh, kamp øh, i noget med, eller krig i, i to og et halvt måned, før det lykkedes at bryde igennem og Europa og Paris. Der var jo også store, store dele af man der var godt ødelagt der. Ja, så det er vigtigt måske også at lære om VD for at, få, for at forstå den relief, altså den, øh, den lettelse, den lettelse ja, ja. der ja. var i, i, at nu at den her forfærdelige krig. Ja. Altså. Og den betyder jo her i Danmark, betød jo altså bare altså et, øh, et sådan et, en enorm stigning i antallet af fødsler, fordi folk har jo ikke givet ja. sig i kast med at stifte familie. Ja, de er nok giftet sig, ikke også? Men altså, de, de var jo ikke interesserede i at sætte børn i verden, hvis de børn skulle vokse op i, i, i nogle omgivelser, hvor der var krig hele tiden, og deres, de måske komme af dage som, som, som spædebørn jo. Så man oplevede jo det her i 1946, en enorm fødsels, en enorm boom i fødsler i Danmark. Det var jo ved i de, i de kommende år, hele vejen frem til omkring 1960. Det, det vidste jeg slet ikke. Jo. Det ja. At så gik folk simpelthen bare i gang med at ja. ja. fordi nu er, ja. er i ja, nu er vi i fredstid. Ja, men hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om, øh, om V-dag? Ja, det er for det første, den det er en begejstring, og den er en klæde, der greb øh, de europæiske øh, mennesker, øh, da tyskerne endelig overgav sig den 8. i 1945, og udsynkende til, at nu kunne man begynde at bygge et nyt og et fredeligt samfund, og få genopbygget de ting, der blev ødelagt. Og så sige for eksempel i England, som jo havde og USA, hilse igen på de soldater, som nu så derefter vendte tilbage til England og til USA, efter at have deltaget i krigen, og dermed kunne se, at hvad skal man sige, familielivet vendte tilbage til normale folder. Uh, selvfølgelig med den undtagelse, at der var et enorme tab mange steder. Der var masser af mennesker, der faktisk var mm. omkommet. Og hvis man stod og havde for eksempel en familie på måske tre uh, sønner og to dødtrykker, så var det jo madenormalt, at det måske kun var en eller to af sønneren, der vendte tilbage. Jo. Mm. Ja, det, det er faldet tænkt at tænke ja. på. Så den første ting, det er i hvert fald, at vi skal have det med uh, den begejstring, der ligesom ja. indtræf i alle de europæiske ja. lande. Ja. Jamen nummer, en anden ting, måske? Ja, hvad med de, som du selv sagde, det her med at, at huske på, de, på, altså huske tilbage på, ja. De, ja, man skal, man, de efterladte? Man skal huske på, det dem, på de efterladte, øh, hvilket man jo også øh, gjorde her i Danmark, her med at man indvidede mindelånen, hvor man så anbragte alle de her mennesker, der dels så blevet skudt af tyskerne, men også omkommet på grund af andre omstændigheder under krigen der, men selvfølgelig i forbindelse med ting, som tyske besættelsesmagt havde, havde været, så der var folk, der blev skudt ned, ved det hedder for eksempel, det vil sige beskud som gengældelse for et eller andet øh, gidsler. Det havde man måske ikke så mange af i Danmark, men det var meget udbredt for eksempel i, i Frankrig og i Belgien, og, og også på Grækenland er man, og i Jugoslavien at man for eksempel skød 100 civile, fulddændig sagesløse mennesker for hver 10 tyske soldater, der var blevet dræbt af modstandsbevægelsen i krigen. Okay, det er også crazy. Ja. Det er fuldstændig sindssygt. Ja. Men i hvert fald, jeg har i hvert fald skrevet mindelunden ned nu, også ja. som en, en ting, man også kan tage med i fremlæggelsen. Ja, det kan man godt, ja. Og en tredje og sidste ting, vi skal have med i fremlæggelsen om VD. dag. At den jo også betød, at Europa skulle genopbygges igen. Men dog med den forskel, at genopbygningen... Både sådan, at det er rent materiel, men også at den rent politiske side af sagen kom til at forløbe helt anderledes i Vesteuropa, end det kom til at gøre i Østeuropa, hvor der var mange, der sagde, at herefter fortsatte øh, en sovjæltes besættelse af de lande der i mange, mange år. jo, Og som over også gav anledning til hjemlige øh, opstande mod, mod russerne og deres eller deres, øh, deres politik over for det, man kaldte satellitstaterne. I Østeuropa. Så en tredje sidste ting, det er altså også det her med, at Europa skulle efter VDA jo fuldstændig genopbygges. Ja, ja. Altså der var så mange smadrede ting ja, efter den her ja. Ja. forfærdelige krig. Ja, men der skulle man måske lige tage med, at Danmark var jo i det land, at vi kom jo meget nemt igennem det hele. Vi oplevede jo ikke de store tab,. og slet ikke de store menneskelige tab i det hele. Og det vil sige, at Danmark jo efter krigen var i stand til med et velfungerende Danmark, hvor det engang stadigvæk et landbrugsland et, øh, et meget velfungerende landbrug, som kunne levere korn og andre landbrugsprodukter til de andre europæiske lande, og gå ind og også give nødhjælper, for eksempel. Jamen, er der så noget, vi mangler at komme ind på, Peter? Nej, det synes jeg i grunden ikke. Jamen, tak Peter, for ja. du vil hjælpe mig med min fremlæggelse. Ja, ja. Hvis I har et idé til et emne, vi skal se nærmere på i Lexma, så kan I altid skrive til mig på Instagram. Her hedder jeg Markus Eklund.